Eikö ollut hyvä rukouslaulu tätä kokousta varten? Minulla on olluna ajatellen tätä tilaisuutta niin muutaman sanan sanon tästä. Sitä varten, että me olemme tänne kokoontuneet yhteen. Ja näillä, jotka täällä julistavat, tulevat sitten julistamaan sanallisesti taikka laulain. Niin on kuitenkin, mikä alusta on ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme, mitä käsin kosketimme. Siitä me puhumme elämän salasta. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä. Julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka on oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Aamen. Minkä olemme nähneet ja kuulleet? Nämä jotka täällä tulevat julistamaan Herran sanaa, niin ovat nähneet ja kuulleet monta asiaa, mitä Herra on tehnyt. Omassa elämässä ja toisten elämässä ja samoin on minun omassa elämässäni. Olemme nähneet, että Herra on toiminut tässä maassa ja on toiminut kotimaassamme ja on toiminut vielä muissakin maissa, missä on käyty julistamassa Herran evankeliumia. Viety sanaa eteenpäin, niin kuin äskeisessä kokouksessa sanottiin, että meidän pitää viedä sanaa eteenpäin, tavalla tai toisella toisille. Ja kiitos Jumalalle, että tässä on yksi tilaisuus, jossa voimme aivan kuin rohkaista toinen toistamme. Ja erikoisesti näitä, jotka tulevat julistamaan täällä sanaa niin, että he saivat rohkaista meitä julistamaan aika viemään eteenpäin sanaa ja sitä, miten Jumala on toiminut heidän kauttaan ja kohdallaan. Nyt niin se rohkaisee meitä toisia. Kiitos Jumalalle siitä. Tällä tavalla Herra saakoon auttaa niin, että todellakin saamme nähdä myöskin tänä iltana jo, että Herra toimii. Herra parantaa sairaita, Herra täyttää pyhällä hengellä, Herra täyttää meidän tarpeitamme, ilmestyy sillä tavalla, että Hän todella on meille antamassa uutta. Niin kuin minä joskus sanon Herralle, että anna nyt jotain semmoista, mitä minä en ole ennen kokenut. Ja verrallahan riittää niitä. Kyllä se joskus tulee samanlaistakin, mutta ei se haittaa, kun entinen on vähän niin kuin ruostunut tai jotenkin harmautunut sinne ja se on uudistanut sitten vain tätä asiaa. Herra saakoon tänä iltana siunata meitä sillä tavalla, että saamme nähdä, että Herra antaa uutta meille itse kullekin. Käymme rukoukseen. Minä en saarnaa nyt tänä iltana. Minua ei pitänytkään sarnata, mutta minä otin tämän asian kuitenkin. Jeesuksen nimessä Herra on siunata jokaista. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me olemme saaneet pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Isä, sinä olet valmistanut pelastuksen pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa ja se on vielä tänä päivänä voimassa. Halleluja! Kiitos Herra, että sinä Tahdot siunata erikoisesti näitä laulajia, tahdot siunata Herra näitä veljiä, jotka tulevat tuomaan täällä sanomaa eti, esille. Herra saavat olla sinun voitelussasi, Herra sanoma sinun sydämeltäsi. Herra kiitos, että me aukaset meidän sydämemme ja autat meitä avaamaan sydämemme, että otamme vastaan sen, mitä sinä tahdot heille, me, heidän kauttaan meille puhua. Herra kiitos, että sinä pyhän henkesi kautta ilmestyt vielä. Halleluja, kiitos, että tahdot täyttää pyhällä henkellä ja tulella tämän joukon. Herra, Herra, niin että kun täältä lähdemme näiden päivien jälkeen, Herra, me saamme lähteä sellaisessa voitelussa, jota ei ikinä ole ollut meillä. Herra, kiitos, että tulet siunaamaan. Halleluja, kisunaan laulajia, jotka tulevat laulamaan täällä. Herra, kiitos, että sinä totisesti annat aivan uutta. O, varinaa, kriissakolooria. Halleluja, ylistys ja kunnia, Herra, sinulle, joka olet, Herra, kaikkien ihmisten vapahtaja, mutta erikoisesti uskovien vapahtaja. Herra, paranna sairaan. Vapautat, Herra, sellaista siteistä, jotka hidastavat matkaamme. Herra, kiitos, että teet tässä illassa jo ja sitten jatkat, Herra, tulevina päivinä, mitä olemme täällä yhdessä. Herra, kiitos, että siunaat meitä läsnäolollasi ja voimallasi pyhän kautta. Isä Jeesuksen nimessä, amen. Siitä on yli 42 vuotta aikaa, kun laitoin. Käteeni evankeliumin auran kahvaan ja lähdin näille taivasten valtakunnan asioille. 42 vuotta on mennyt siivillä. Ei ole sen suloisempaa kuin elää Herralle, elää Jumalan valtakunnalle. Jos olet joskus saanut kokea, mitä on puhua pyhässä hengessä Jumalan sanaa, Huomaat, että itsekin olet vain kuin astia. Jostakin hengen maailmoista avautuu sinulle sellaista ulottuvuutta, pituutta, leveyttä ja syvyyttä, jota et itsekään osannut ymmärtää. Ja koet olevasi vain instrumentti, jota Jumalan pyhähenki käyttää. Jos olet joskus sellaista saanut kokea, tiedät, mitä on saarnajan elämä. Ja minulla on yksi rukous ollut Herralle että Herra kutsuisi jonkun minun lapsistani tähän jaloon tehtävään. Minä en tiedä sen parempaa tehtävää kuin olla Jumalan sanan saarnaaja. Ei ole sen parempaa työtä. Kaikki muut sinänsä arvokkaat tehtävät tähtävät yleensä tämänpäänpuoleisen elämän, laadun, parantamisen ja hyvinvointiin. Mutta tämän evankeliumin julistaminen tähtää ikuisuuteen asti. Tuntuu vain niin hämmentävältä nykyään, kun vielä hetki sitten minuakin puhuteltiin herätyksen nuorena veljenä, tulevaisuuden lupauksena ja tulevaisuuden nuorena veljenä. Ja nyt ne kaikki alkavat jo puhutella, että nämä isät, nämä veteraanit. Ja minä olen nyt pelännyt, kun minulla on kolme kuukautta aikaa eläkkeelle, että putoanko minä johonkin ongelmajätekuiluun. Mutta minulla on se lupaus Herralle, että Herra, niin kauan kuin kieleni liikkuu, niin kauan minä julistan evankeliumia. Niin kauan. Kun töppönen heiluu ja jaksaa mennä, niin niin kauan evankeliumin asioilla kuljetaan. Sillä tämän tulen sydämeeni olen saanut taivaasta heti syntymälahjana. Oikeastaan jo ihan pikkupoikana. Muista Lohjalla, kun se on mun kotiseurakuntani. Siellä olin varmaan tuossa viiden vuoden ikäinen yksinhuoltaja äidin kolmantena lapsena. Kävimme Sieväsen pajassa kokouksessa. Muistaakseni Sieväsen Janikin on joskus ollut täällä päin saarnaajana. Hän oli minun lapsuuteni pappi. Hänen isänsä oli vanha tällainen seppä, joka oli hakannut pajassa niin, että oli menettänyt kuulonsa. Siellä lapsuus tai hänen pajansa oli muutettu sitten lapsuuteni kirkoksi. Se oli varmaan joskus 53.54, kun joku Kiinan lähetystyön tekijä. Kiinassa lähetystyötä tekevä, julistaja oli siellä sieväsen pajassa saarnaamassa. Ja hän puhuu siitä, kuinka evankeliumi julistaminen on tärkeää ja kuinka pitäisi viedä pakanoille sanomaa Jeesuksesta. Ja sitten hän kutsuu esille kaikki ne, jotka haluavat antaa elämänsä Herralle ja vihkiä se hänen palvelukseensa. Niin minä olin varmaan tuolla viiden vuoden ikäinen, kun tulin ensimmäisen kerran alttarille vihkiäkseni elämäni Herralle. Sen on tuolta muistojen lokeroista pyhähenki nostanut minun muistikuviini, että siellä oli tämä ensimmäinen kosketus. Mutta 13 ikävuoden vaiheilla ajauduin sitten omille teilleni, kunnes kohtasin 17-vuotiaana tällaisen ihanan ruskeasilmäisen tytön. Nyt hän on vähän jo vanhempi, mutta minusta tullut aina vaan kauniimmaksi. Hän oli silloin 16-vuotias kun hänet kihlasin. Itse olin sentään jo varttuneempaa ikäpolvea, olin juuri täyttänyt 17. Ja siitä seurustelimme noin 9 kuukautta, vai oliko se 11 kuukautta, ja sitten menimme naimisiin, meille tuli aivan pakko. Siitä ei päässyt mihinkään. Hän oli silloin 17, minä olin kaksi viikkoa ollut 18, kun mentiin naimisiin, ja sitten kahdeksan vuotta saimme odottaa esikoislapsen syntymää. Mutta kun olin omilla joron jäljilläni, niin ollut 13 vuodesta tuonne 18 ikävuoteen, eräänä päivänä vaimoni tulee uskoon. Äitini oli kutsunut häntä kokoukseen ja hän antaa elämänsä Jeesukselle siellä. Ja me muutimme sitten sieväsen tuon vanhan sepän omakotitalon yläkertaan asumaan. Iltaisin tuo vanha kuuro seppä ajatteli, että Jumala kuulee, kun oikein kovasti huutaa. Ja niin meidän asuntomme yläkerran ja alakerran välissä oli tällainen välipohja, ja tuo Sieväsen pappa piti iltarukouksia, ja hän huusi läpi tuon välipohjan niin, että minä kuulin hänen rukouksensa, kun hän rukoili, että Herra, sinä näet tuon yläkerran jumalattoman nuoren miehen, pelasta hänet. Ja se oli joka iltainen rukous Sieväsen papalta, kun hän huusi. Joskus teki mieli sanoa, että kyllä se Herra hiljaisempiäkin rukouksia kuulee, mutta se olisi turhaa ollut Sieväsen papalle sanoa. Kun sitten vaimoni kastejuhlassa sinä päivänä sain antaa elämäni Jeesukselle ja välittömästi sydämeni tuli tuli julistaa evankeliumia. Välittömästi. Olen palvelut kuutta eri seurakuntaa ja nyt viimeiset 20 kaksi vuotta Tampereen tai seurakuntaa kunnes pari vuotta sitten aloin sairastella. Terveydellemme osaamme antaa kiitoksen vasta sitten, kun sen tämme. Jouduin kolmeen erittäin suureen leikkaukseen ja siellä sitten yhdessä leikkauksessa minulta poistettiin syöpäsairauden tähden munuainen ja silloin totesin, että Purkumiehet ovat tulleet katolle, kaatoleima on lyöty, päivämäärää ei ole tietoni vielä annettu, mutta purkumiehet ovat tulleet. Kun olin hyvin heikkona ja minua hoidettiin kotiin päin, niin kutsuin eräänä päivänä lapseni siihen vuoteeni vierelle. Siunasin heidät kaikki ja sanoin, yksi rukous isällä on teihin nähden. Ja se on se, että te ehyellä sydämellä palvelisitte Herraa. Elämässä pärjätään kyllä ilman Herraakin silloin, kun on myötäkäymistä ja kaikki hymyilee ja on aurinkoista. Mutta kun tulevat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä, niin onneton on se ihminen, joka elää ilman Herraa. Siksi minun rukoukseni on, että lapseni ehyellä sydämellä palvelisivat Herra. Ja sanoin heille, että minun yksi rakkaimpia raamatun jakeita on tullut tämä filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jae 21, kun sanotaan näin. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Tämä on paljon sanottu. Elämä on minulle Kristus. Ikään kuin kaikki muu olisi jo menettänyt merkityksensä, mersut ja mööpelit, sifonkit ja satiinit ja kaikki tällaiset ajalliset arvot, kullat ja kristallit, ne kaikki ovat kadottaneet arvonsa ja jäljelle on jäänyt vain tämä yksi, elämä on minulle Kristus. En halua tätä omalla kohdallani kovin korkealta sanoa, sillä tiedän, että minua ei ole koeteltu siinä määrin kuin apostoli Paavalia, mutta tähän samaan suuntaan kuljetaan. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voit. Sanoin näiden sairauksien keskellä, että herra, minä haluan nyt heittää kaikki hallinnolliset tehtävät tai herätyksessä sen eri organisaatioissa ja seurakunnassa ja loppuelämäni vihkiä vain tämän sanan julistamiseen. Se on minun nälkäni ja janoni, että Herra antaisi ilmestyksen ja viisauden hengen hänen ymmärtämisessään ja tuntemisessaan, jotta voisin jakaa tästä, hänen tutkimattomasta rikkaudestaan uskoville leipää. Tällaisin ajatuksin olin kotona hyvin heikkona ja totesin erään kerran sitten, kun sairasloma alkoi päättyä, että minun äänessäni on jotakin vikaa. Ja niin menin sitten nenäkurkku- ja korvatautien erikoislääkärille ja hän tutki minun kurkkuni ja sanoi, että sinun vasen äänihuulesi on halvaantunut. Se ei liiku oikealle eikä vasemmalle ja hän rupesi esittelemään, että tulee seuraava leikkaus, jossa yritämme korjata sinun äänihuulesi, mutta julistajaa sinusta ei enää koskaan tule. Sanoin Herralle, että Herra, se on ollut armoa, että olen saanut julistaa evankeliumia ihmisille. Se on armoa, jos olen joskus saanut kokea pyhän hengen voitelua julistajan paikalla. Ja jos olen joskus saanut jollekin antaa rohkaisun sanan tai johtaa pelastukseen sisälle. Se on armoa, se, siinä ei ole mitään omaa ansiota. Mutta minun haluni ja nälkäni on julistaa evankeliumia. Otatko sinä, Herra, tämän minulta tämänkin nyt pois? Siksi olen tehnyt syvästi parannusta. Joskus olen ollut kriittinen siihen nähden, että, että aina kun pitää vain nousta, aina kun pitää vain astua esiin, Herra se on armoa, jos saan julistaa evankeliumia. Ja niin sitten tämä erikoislääkäri laittoi Tampereen yliopistolliseen keskusairaalaan minulle lähetteen. Ja jouduin siellä ensin Foniatrian sairaanhoitajan vastaanotolle ja siitä viikko eteenpäin sitten Foniatrian erikoislääkärin luokse. Kun menen sinne sairaanhoitajan luokse, hän sanoi, minä peilillä katson sinun kurkkuusi. Ja hän toteaa, että kyllä vasen äänihuuli on halvaantunut eikä liiku mihinkään. Ja hän rupesi esittelemään niitä erilaisia leikkausvaihtoehtoja, johon mennään. Sitten viikon päästä, kun tulen tämän foniatrian erikoislääkärin juttusille, Hänellä oli siinä oppilaita vieressä ja kysyi, että saako nämä oppilaat olla tässä, että tämä olisi tämmöinen opetustilanne. Sanoin, että kyllä se sopii minun puolestani. Sitten hän sanoi, että en ole kerinyt sinun sil tutustua, kerropa minkä tähden olet nyt tullut tänne. Ja Minä kerroin sitten, että kun tuo vasen äänihuuli on kuuleman mennyt halvaukseen, että se ei toimi. Ja Se on paha, jos työmies työkalunsa kadottaa. Sitten hän kysyi, no mikäs mies sinä sitten olet ammatiltasi? Sanoi, no minä olen helluntaiseurakunnan pastori. Hän oli hetken hiljaa ja sitten katsoi minua ja hymyili ja sanoi, jaa, oletteko te niitä iloisia uskovaisia? Sanoi, kyllä, niitä me juuri olemme. Ja toivon mukaan pysymme sellaisina. Sitten hän oli hetken hiljaa ja sanoi minul, kysyi minulta, että ni niin, niin oletteko te niitä, jotka puhutte kielillä? Sanoi, kyllä, koska me uskomme kaiken sen, mikä on tähän pyhään kirjaan kirjoitettu. Me puhumme kielillä ja julistamme evankeliumia pyhän hengen voimassa. Sitten hän oli hetken hiljaa ja sanoi, niin ootteko te ihan niitä hihuleita? Sanoi, kuule, kyllä se sellainen asia on, että kun oikein Jumalan henki valtaa tämän evankeliumin sanan kautta, kyllä siinä vähän hihuliksin tulee, eikä ole ollenkaan paha asia. Olisittepa nähneet Helsingin ja Tampereen torit, kun Ruotsi hakattiin jääkiekossa. Siellä niitä hihuleita oli. Joo. Joo. Mutta tämän asian kanssa kannattaa, kun oikein Herra siunaa toimia. Sitten hän sanoi, että no mennäänpä tuonne tutkimus, tutkimushuoneeseen ja Sanoi, että minä puudutaan tuossa sinun kurku ja laitan sitten kameran sinne sisälle ja katsotaan sitä. Sitten hän sanoi, että hyräilepäs nyt jotakin sinulle tuttua laulua. Ja minä aloin sitten hyräillä, että Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Hän vaan sanoi, että tuttu, tuttu on laulu. Sitten hän sanoi, että kuule, täällä on nyt jotakin tapahtunut. Ja hän, Mä näytän sullekin ja laittoi TV-monitorin näkymään minullekin. Niin sanoi, sanopa A, sanopa E. Ja sanoi, sinähän huomaat, että molemmat äänihuulet toimivat. Sanoi hänelle, että, tai lääkäri sanoi, että mikä sille nyt on tullut. Niin mä vastasin, että ei kai se nyt ole mikään ihme, kun monta tuhatta ihmistä on rukoillut jatkuvasti minun puolestani. Ja sitten minun ystäväni tuolta Seinejoilta lähetti mulle vielä rukousliinan, ja minä olen sitäkin käyttänyt. No mikä se semmonen on? No sitten mä sain lääkärille opettaa, mikä on rukousliina, ja sitten hän katsoi minua vähän oudon näköisesti, ja sanoi, no auttaako se? Mä sanoin, että tuntuu auttavan. Elämä on minulle Kristus. Kun tulevat ne vuodet, jolloin ihminen huomaa, että hän rupeaa laskemaan päiviä ja kuukausia ja vuosia, paljonko tätä elämää on jäljellä? Elämän kaikki arvot asetetaan uuteen arvojärjestykseen. Onnellinen, ylionnellinen on se mies ja nainen, joka tuona hetkenä voi sanoa, minun elämäni on kätketty Kristukseen. En odota purkumiesten tuloa tuskaisun pelon vallassa enkä epävarmuuden vallassa, vaan tiedän, että kaikki minun päiväni on kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin olin elänyt niistä ainoankaan. On suloista tietää, että meidän elämämme ei ole sattuman käsissä. Sinä et ole mikään tuurin heikki etkä sattuman ville, et ole mikään apinan jälkeläinen, vaan sinä olet Jumalan käsi kädestä lähtenyt taideteos, joka kantaa sisällään iankaikkisen elämän henkeä. Joka kerran nostetaan tästä elämästä Jumalan luokse. Onnellinen on se ihminen, jonka elämän juuret alkavat syvetä Kristukseen. Elämä on minulle Kristus. Hänen tutkimattomasta rikkaudestaan saamme ilolla ammentaa ja nauttia. Ja kuinka ihana on sitten se hetki, kun tästä elämästä kerran erkanemme. Äitini jäi leskeksi, kun hän oli 24 vuotia sotien jälkeen. Isäni oli hänet tuonut sotasaalina Venäjän rintamalta ja venäläiseltä, venäläisestä kylästä nuoren neitosen. Ja isäni kuoli ollessani kahdeksan kuukauden ikäinen. Äidilläni ei ollut mitään muuta jäljellä kuin usko Jeesukseen Kristukseen, jonka hän oli löytänyt esikoistyttärensä kuoleman yhteydessä. Silloin hänen elämänsä juuret asetettiin Kristukseen. Ja niin kaukaa tuolta lapsuudesta asti muistan, kun me olimme kotona polvillamme sängyn äärellä, ja usein äitini sanoi, vasta aikuisena olen ymmärtänyt, minkälainen taakka voi olla tuollaisella 27 8 vuotiaalla Nuorella tytöllä, jolla on kolme pientä lasta hoidettavana, ei sosiaalihuoltoa, ei läheisiä sukulaisia, ei mitään ulkonaista apua mistään suunnalta. Minkälainen taakka voi olla tällaisen tytön ja naisen sielun päällä, mutta hänellä oli elävä Jumala, johon hän meidät opetti uskomaan. Niin lapsuuteni kodissa iltaisin kävimme sängyn äärellä rukoukseen ja usein äitini sanoi meille, että meillä ei ole isää, jonka puoleen kääntyä, jolta pyydetään apua. Mutta tässä pyhässä kirjassa sanotaan, että Jumala on orpojen isä ja leskien turva. Ja me rukoilemme nyt häneltä apua elämämme kysymyksiin. Lapsuuteni on täynnä erilaisia ihmeitä. Muistan eräänkin syksyn. Jolloin äiti kertoi, kun siinä rukoukseen kävimme, että talvi on tulossa, meillä ei ole yhtään rahaa, eikä meillä ole puita, millä lämmittää kotiamme ja kylmä talvi on tulossa. Ja niin hän kokosi taas meidät lapset siihen vuoteen vierelle ja sanoi, että rukoillaan, että taivaan isä lähettää meille puita. No me lapset emme huolta kantaneet siitä, mutta minkälainen huoli on aikuisella perheensä keskellä. Niin me rukoilemme ja pyysimme, että isä anna meille puita, ja lähdimme omille leikeillemme. Parin päivän päästä kotimme pihaan ajaa traktori täydessä puukuormassa. Kuljettaja tulee kysymään, että asuko täällä sellainen kuin Eeva Makkonen. Kyllä asuu. No täällä on teille puita. En minä ole tilannut puita, sanoi äitini. No tänne ne on käsketty tuomaan. No mitä ne sitten maksavat? kysyi äitini, niin kuljettaja sanoi, että ne on jo maksettu, ja vielä tänäkään päivänä emme tiedä, kuka ne maksoi. Mutta sen tiedän, että tämän kirjan Jumala osoittaa elävänsä niin elämässä kuin kuolemassa. Kun itse olin hyvin sairaana pari vuotta sitten, äitini joutui sairaalaan. Hän oli jo tullut iälliseksi, juuri täyttänyt 85 vuotta. Mulle tulee valtava pakko ja tarve, että mun täytyy lähteä nyt äitieni katsomaan, vaikka itseäni hoidettiin kotona suonen sisäisellä lääkityksellä. Sanoin hoitajille, että minun on lähdettävä äitieni katsomaan, hän asuu Lohjalla noin 200 kilometrin päässä. Hoitajat sanoivat, että te ette saa lähteä mihinkään. Sanoin näille hoitajille, kuuka nyt ei ole kysymys siitä, että saanko vai en, vaan minä lähden. Hoitaja soittaa lääkärille ja sanoi, että tämä mies meinaa lähteä 200 kilometrin päähän, niin lääkäri sanoi, että minä kiellän teitä autolla ajamiseen. Ja niin sitten soitin tyttärelleni ja sanoi, että voisitko lähteä huomenna viemään meitä äitiä ja isiä sinne mummin luokse, että mummi on sairaalassa. Tyttäreni sanoi, että hän ei pääse huomenna, mutta hän voisi tänään lähteä. Sanoin, no tule heti kun töistä pääset, niin tänne ajetaan heti lohjalle äitini luokse. 15 yli 5 olimme sit silloin äitini vuoteen vierellä. Hän oli hyvin rauhaton ja levoton. Jonkun sanan siinä vaihdoimme ja mä tiesin, että Äitini on jo pitkään rukoillut, että hän pääsisi pois. Ja niin siinä vuoteella, kun hän makaa, niin käyn häntä siunaamaan. Rukoilen, että rakas isä, sinä näet, että hän on kymmenet vuodet palvellut sinua. Hän on ollut uskollinen esirukoilijan ja kantanut minua ja lapsiansa ja perhettänsä Herran eteen. Ja nyt hän on elämästä kyllänsä saanut. Ota hänet nyt kotiin. Anna hänen nukahtaa kivutta sinun syliisi. Ja niin käyn lukemaan hänen yllensä Herran siunausta. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja kun avaan silmäni, niin äitini oli lähtenyt. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Onnellinen ja ylionnellinen on se mies ja nainen, joka saa ummistaa silmänsä uskossa Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Hänelle voisin sanoa niin kuin hytösen Alma, joka profetoi itsellensä. Hän oli jo pikkusen höppänä tämä Alma, niin sanoi, että Alma, sinä et mene maahan, vaan menet ylös Herran luokse. Et mene alas, vaan menet ylös Herran luokse. Niin mekin vuorollamme, kun elämä on meille Kristus, niin kuolema on meille voitto. Aamen. Kiitos Herralle, se on todella sitä, että on kokenut jotain Herran yhteydessä. Nyt laulamme sellaisen laulun. Oi Herra, Sutahdot auttaa myöskin näissä asioissa, Herra, käytännön asioissa, mitä täällä tarvitaan. Kiitos, että siunaat jokaista, joka pystyy antamaan, ja siunaat myöskin jokaista, joka ei tällä hetkellä pystynyt sitä tekemään. Aamen. Nyt kuulemme sitten Timonärhiä Ei-Niiloa tämän jälkeen, ja hän on entisiä tämän maan asukkaitakin. Ja nyt hän tuo sitten terveisiä Seinäjoelta. Mä tuolla kuulin, että he kuuntelevat aina jatkuvasti joka keskiviikko niitä ohjelmia, että ovat sillä lailla mukana Seinäjoen kokouksessa. Mutta nyt saadaan sitten ihan Seinäjoelta kuulumisia ihan elävästi täällä. Jeesus, sinua siunatkoon, timo. Shalom. Shalom. Oli, oli tosi ihana, Järmo, kuulla sinun julistusta. Muistan, kun tuossa seinä, olit vierailulla, niin siitä jäi todella semmoinen ihana siunaus koko seurakuntaa. Siellä oli todella paljon ihmisiä ja oli todella ihana nähdä, että monet, monet etsivät Herraa, kun Jumalan mies kertoi näitä ihania asioita, mitä hän on täälläkin nyt iltana meille kertonut. Kiitoksia myöskin Saara näistä ihanista tervetuloa sanoista. Ja, ja tuota, Kari Harri, sinulle muutama lämmin ajatus ennen kuin me rukoilemme ja sitten menemme sanaan. On ollut suuremmoista olla tuon Jumalan miehen kanssa Intiassa ja kahteenkin kertaan ja on niin todella kaunita muistoja sieltä. Ollaan yhdessä saatu itkeä, itkeä ja iloita. Ja on ollut todella sellainen lämmin työyhteys. Ja, ja tuota, Kari, karisa olet ollut aina mulle sellainen läheinen veli. Ja mä kunnioitan sinua, niin kuin myös teitä kaikkia täällä, jotka olette. Haluaisin teille kaikille sanoa ihan henkilökohtaista, mutta ilta ja aika ei riittäisi. Joten... Jos ihan hetkeksi vielä tässä rukoillen palvotaan ja ylistetään ja kiitetään meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Hallelujaa. Hallelujaa. Isä, me ylistään kiitämme sinua tänä iltana tästä ihanasta etuoikeudesta, että me saamme olla sinun läsnäolossasi. Jeesus, ei mikään korvaa sitä. Että me saamme olla sellaisessa tilaisuudessa, jossa Sinä olet läsnä. Sinä, Jeesus, koko maailman kaikkiuden ihanin ja suloisin. Meidän savihuulemme ei pysty muodostamaan niin kauniita lauseita, millä tavalla me haluaisimme osoittaa meidän kiitollisuuttamme sinua kohtaan. Kaikesta siitä, mitä olet ollut tähän asti meidän elämässämme. Kaikesta, mitä olet antanut, kaikesta, mitä olet tehnyt, kaikesta, mitä olet ollut, kaikesta, mitä olet suunnitellut, aivoitellut ja toteuttanut lupauksesi viimeistä piirtoa myötä meidän itse kunkin elämässä. Silloinkin, kun on ollut tilanteita, jolloin me emme ole ymmärtäneet. Emmekä ole kyseenalaistaneet sinun uskollisuuttasi ja sinun rakkauttasi ja sinun ikuisia ihania suunnitelmia ja aivoituksia meidän elämäämme kohtaan. Herra, kiitos, että olet niin hyvä, olet niin ihana, olet niin uskollinen. Isä, minä oikein Jeesuksen nimessä rukoilen, että kosketa tänä iltana jokaista tarvetta täällä. Täällä on niin paljon tarpeita, täällä on niin paljon etsintää, täällä on niin paljon kaipausta, täällä on niin paljon tarpeita. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, että pyhäinkin sinä tulet koskettamaan täällä tänä iltana todella monia tarpeita, todella monia sinulle rakkaita ihmisiä. Hallelujaa. Sinä olet varsinkin meidän uskovien vapahtaja Jeesus. Meillä on oikeus tulla sinun ihan läsnä läsnäolosi, niin kuin me kuulimme, elämä on minulle Kristus ja kuolemaan minulle voitto. halleluja. Ja me julistamme Kristuksen väkevä uskollisuutta jälleen tänä iltana. Sinä parannat tänä iltana, sinä täytät pyhällä hengellä tänä iltana ja sinä uudistat ja sinä pelastat, anat syntejä anteeksi. Hallelujaa. Kiitos ihanasta läsnäolostasi. Ja isämme lupaamme, me annamme kaiken kunnian ja me annamme kaiken kiitoksen ja me annamme kaiken ylistyksen sinulle, isä poika ja pyhä henki Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Jotenkin erittäin voimakkaasti minua puutteli nämä kaksi kaunista lippua tässä edessä. Vuonna 1952 Joensuussa Pielisen suun sairaalassa sain syntyä tähän maailmaan. Ja sitten tuo ihana Ruotsin lippu. Mä sanon sen sydämestäni, että ihana Ruotsin lippu, koska mulla on Ruotsi, toinen kotimaa. Olen pitkän toven tässä maassa, ihan tuossa Purosissa ja monissa muissakin kaupungeissa elänyt ja viettänyt osan lapsuuttani ja nuoruuttani. Ja vuonna 1970 eskistynnän keskussairaalassa ambulanssipaarreilla sain kohdata vapahtajani Jeesuksen Kristuksen. Ja minun täytyy sanoa, että... Sitä hetkeä mä en unohda koskaan. Katselin kuolemaan silmästä silmään. Ja mä vaan tiedostin sen, että jos mä tänne Ampulassin bahreille menehdyn, 18-vuotiaana nuorukaisena, mulla ei ole mitään asiaa siihen taivaaseen, josta tämä veli niin ihanalla tavalla soitti, olen kuuluton kaupunki tuolla. Ihminen ei ole koskaan niin rehellinen itsensä kanssa kuin silloin, kun hän katselee kuolemaan silmästä silmään. Mulla oli ollut sellainen periaate, että niin kauan kuin oon nuori, mä haluan ottaa ilon irti elämästä. Mä haluan elää todella kaikin täysin siemahoksi ja tehdä kaikkea mahdollista. Ja sen periaatteen mukaan teihin kunnes 18-vuotiaana Jumala otti niin voimakkaasti kiinni vain sen tähden, että minä sain omistaa uskovat vanhemmat, isän ja äidin, edesmenneen, einon ärhin, elman ärhin, Jumalan mies, Jumalan nainen, jotka jaksoivat rukoilla yhdeksän lapsensa puolesta, herkeämättä, antamatta periksi Jeesuksen nimessä, ja rukoilivat ja taistelivat ja pistivät pirun tiukille. Ja hallelujaa. Tulosta syntyi. Hallelujaa. Ennen kuin isä lähti tästä ajasta, ennen kuin äiti lähti tästä ajasta. Äiti lähti ensin, sitten lähti isä. Saimme kerääntyä kaikki yhdeksän lasta äidin arkun äärelle Fagerstassa. Ja me kiitimme esiin rukoilijä äitiä. Kiitimme Jumalaa siitä, että äiti oli jaksanut rukoilla ja osoittaa rakkautta omia lapsiassa kohtaan. Ja Jumala oli kiitos kaikki viisi tyttöä ja neljä poikaa. Kaikki saimme iloita siitä, että Jeesus Kristus oli verhillään puhdistanut meidät ja vapauttanut ja antanut meille meidän syntimme anteeksi. Mä tahdon rohkaista teitä ystävät, että kannattaa rukoilla. Rukous kannattaa aina. Rukous ei koskaan ja rukoukset eivät koskaan mene hukkaan. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Oikein tänä aamuna pyhäinkin puhui mulle oikein voimakkaasti sitä, että anokaa niin teille annetaan. Etsikää niin, Jeesus sanoi, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Jokainen etsivä saa, jokaiselle kolkuttavalle avataan, jokaiselle, joka ikiselle. Jumalalle kiitos. Hallelujaa. Hallelujaa. Nyt mä kerron, ennen kuin menemme sanaan, niin mä kerron teille ihania uutisia. Se on ollut niin ihanaa ja pelkkää ainoastaan Puhdasta Jumalan armoa. Että ollaan saatu seinäilla kokea niin ihania aikoja viime vuosien, ja voi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme olleet Jumalan siunaus sateiden alla. Ja siinä ei ole yhtään sanota meidän ihmisten osuutta. Voidaan sanoa sillä tavalla, että se on vain ainoastaan Jumalan armoa. ole yhtään, niin kuin sanoin eilen illalla tuolla rukouskokouksessa, meillä oli ihana rukouskokous, niin mä sanoin siellä oleville uskoville rukostaistelijoille, että, että seinäjokelaiset ei ole yhtään sen erikoisasemassa kuin mitä te olette täällä, jotka rukoilette ja taistelette. Me olemme ihan samalla viivalla Jumalan siunauksia nähden. Mutta yhden asian seinäjokiset ovat oppineet ja se on se, että... että tuota noin, Kestävä, jatkuva, säännöllinen rukouselämä tuottaa väkeviä tuloksia. Joissakin paikkakunnilla ja kaupungeissa, joissa Jumala antaa herätyksen, uskovat keskittyvät siihen herätykseen ja niihin siunauksiin liiaksi. Kun sen sijaan pitäisi todellakin samanaikaisesti, aivan kuin tuplata, niin kuin mekin olemme moninkertaistaneet rukouselämän seinäjoilla, niin että olemme saaneet säilyttää ne siunaukset, koska saatana vihamies, joka kylvää lustetta ja tekee kaikkeessa yrittääkseen saada herätyksen sammumaan. Jumalalle kiitos, ei ole onnistunut seinäjoen kohdalla. Sen tähden, että meillä on kymmenen rukouskokousta joka viikko vain, sanon sen, että vain kymmenen rukouskokousta. Nyt me olemme lisänneet niitä rukousyöt kerran kuukaudessa ja nyt olemme ruvenneet jälleen ottamaan seurakunnallisen 40 vuorokauden paaston. Se toteutetaan kesää, keväällä ja se toteutetaan syksyllä. Eli kaksi kertaa vuodessa seurakunta rukoilee paastoa 40 vuorokauden rukouspaastoketjun. Ja me olemme huomanneet, että mitä enemmän me rukoillaan. Mitä enemmän me etsitään Jumalaa, sitä enemmän Jumala ilmestyy. Ei Jumala ole niin heikko, että hän tarvitsisi meidän rukouksia toimijakseen ja ilmestyäkseen. Ei. Jumala on kyllä suvereni, niin hänellä on kaikki valta, hänellä on kaikki voima. Hänellä on kaikki kyky, hänellä on kaikki mahdollista, hänellä on mitään rajoitteita. Jumala näkymättömässä ilmestyksen maailmassa, kirkkauden maailmassa, siellä on minkälaisia rajoitteita. Hän on kaikki valtias ja pysyy sellaisena. Mutta me pienet savi me tarvitsemme rukousta, koska rukous on se, joka kytkee meidät Jumalan maailmoihin ja pyhäninkin väkevään todellisuuteen. Ja, ja pyhänkin tekee meidät sen kautta kykeneviksi olemaan välikappalena, olemaan siunauksena, välittämään sitä siunausta, jota Jumala tahtoo meidän välittämään tähän erittäin vaikeaa. Aika, jossa me elämme tähän hukkuvaa maailmaa, kadotettu maailma. Me tarvitsemme niitä rukouksia muuttuaksemme, koska silloin kun ihminen vilpittömästi rukoilee ja antautuu toisten kuormia kantamaan, antautuu rukoilemaan niin kuin me antaudumme seinalle rukoilemaan ja taistelemaan ihmisten sieluja pelastumisen puolesta. Sinä et voi kristitty koskaan osoittaa sen suurempaa rakkautta lähimmästäsi kohtaan, kun sinä annat aikasi Jumalalle ja oikein alat rukoilemaan ja taistelemaan ihmisten pelastumisen puolesta. Joka ikinen keskiviikko kymmenen vuoden aikana, neljä tuntia, olemme tulleet rukoilemaan aamu kahdeksasta kello 12. Me vain rukoilemme sitä, että Jumala, kun sä että lähetä kokoukseen, tulee illalla ihmisiä. Anna heidän pelastua, anna heidän parantua, anna heidän kohdata sinut. Ja te voitte kaikki tietää, kaikilla meillä suomalaisilla me tiedämme, miten on oikein hyvin lämmitetty sauna ja mitä oikeastaan Jeesuksen jälkeen on, mitä sen kuin lämmin sauna. Ja kun me neljä tuntia lämmitetään sauna vieraille, jotka tulevat illalla kokouksiin, niin kaikki ovat kymmenen vuoden aikana todenneet, että sauna on ollut erittäin lämmin. Löylyt ovat olleet ihania. Halleluja. Väkevä Jumalan läsnäolo. Halleluja. Viime sunnuntaina minulla oli etuoikeus kastaa uskoon tulleita meidän päiväkokouksessa kello 11. Oli tosi vaikuttava, kun sai keskustella näille, näille kasteille menevien kanssa. Näistä neljästä yksi oli nuori sisko, joka piti kastaa jo aikaisemmin, koska hänen oli muuttopäivä ja hän ei pystynyt olemaan siellä koko kokouksen ajan. Mutta näistä neljästä, jotka jäivät, kun keskusteli heidän kanssaan, kun oli aika ennen kuin tuli tämä tilaisuus, niin, niin näistä neljästä niin kolme kertoi, että he olivat tulleet sateet lähetä kokoukseen viimeisen vuoden aikana. Kaksi heistä ensimmäisen kerran elämässään hengelliseen kokoukseen heti uskoon. Halleluja. Ja kolmas oli toisella kerralla, kun tuli sateetähetä kokoukseen, heti uskoon. Ja kun kysyimme, kysyin heiltä, että mikä se on, joka vaikutti sen, että teidän sydämenne avautui ja annoitte elämäni Jeesukselle, niin joka ikinen heistä sanoi, että se ilmapiiri, se oli niin hoitava, se oli niin rakkaudellinen, se oli jotakin... Jotakin niin käsittämätöntä, että he eivät löytäneet sanoja kuvatakseen sitä, että kun he tulivat sinne, kaikki ennakkoluulot rapisivat heti, kun avasivat oven. Sieltä tuli niin semmoinen lämmin tuulahdus, olen aina sanonut ja tulen aina sanomaan, herätys on ystävät ilmapiiri, joka ei, sitä ei luoda minkään inhimillisin keinoin, ei kyvyin, ei lahjoin, ei laulun eikä minkään tällaisen, Se tulee rukouksen kautta. Rukous tuo Jumalan läsnäolon ja Jumalan voima meidän tilaisuuksimme ja meidän kokouksiimme. Ja uskomattomat, haavoittuneet ihmiset, pettyneet, elämänsä kyllästyneet, masentuneet ihmiset, kun ne tulevat meidän kokouksiin, he tuntevat, että täällä on hyväksyntä. Tämä on paikka, jossa minun haavat alkavat kasvamaan umpeen jossa minut lääkitään. Kileadissa on öljyä lyötyjen haavoihin. Ei ole mitään sen ihanampaa kuin Jumalan rakkaus, joka valtaa uskovat. Me olemme tehneet liiton uskovien keskuudessa, seinäjoilla, työntekijöiden keskuudessa. Me emme puhu me selän takana pahaa toisistamme. Me olemme sitoutuneet siihen, että me, me pidämme huolen siitä, että meidän rintamamme sota rintaama pysyy kurssissa, niin että saatana ei pääse lyömään sinne minkään valtakunnan kiilaa. Ja se ilmapiiri näkyy meidän työntekijöiden keskinäisessä suhteessa. Ja se näkyy koko seurakuntaan, se heijastaa koko seurakuntaan ilmapiiri. Ja, ja saamme elää sellaisessa ihanassa siunauksessa. Halleluja. Muutama viikko sitten Satetlaita kokoukset kokoukseen tulee yläasteen. Tuota, nuori tyttö elämässä ensimmäisen kerran satet lähetä kokoukseen. Joku oli ystävä, hänet houkutellut, sinne hän tuli. Tyttö siirtyy tämän vuoden jälkeen lukion puolelle. Ja kun mä katselen tuossa satetaita kokouksia, istu meidän työntekijöiden takana siinä seuraavassa penkissä. Nuori fiksu tyttö, erittäin laajakas tyttö. Kun tilaisuus tulee siihen, että me alamme rukouspalvelun, niin tämä tyttö ensimmäisenä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Meidän nuorisotyöntekijä Jaska Huttunen johdattelee hänet tuskoja. Mä katselen, kun se tyttö siinä kaverittensa kanssa istuu, niin Kerta kaikkia jälleen kerran saa olla toteamassa sen valtavan ihmeen, kun Jumalan pyhä henki kohtaa nuoria, keskikäisiä, minkä ikäisiä tahansa. Ei ole mitään sen kauniimpaa koko maailmankaikkeudessa, kuin saada kosketus pyhään henkeen. Tuo tyttö kokee niin valtavana sen, että mä kattelin, että se tuntui muutama kerran siinä penkissä, että se lähtee kerran, kädet vispas ja koko olemus. Ja se oli niin täynnä ylitse pursuvaa iloa ja riemat tuntui, että se lähtee lentoon. Hallelujaa. Aivan valtava, siis siellä oli niin valtava juhla, tuula ja tytöt ja pojat, kun tulevat isän kotiin, niin mikäs siinä iloitessa ja riemuitessa. Ja kun tämä tyttö löytää oikein ihanasti Jeesuksen saa synttissä, anteeksi, niin oli keskiviikkoilta, seuraavana aamuna hän pitää yläasteella aamun avauksen. Ja kaverit, kun kuuntelevat häntä, kun hän kertoo, mitä oli hänelle tapahtunut. Niin he tulevat ja juttelevat tämän tytön kanssa ja sanovat, että jaha, sä hurahdit. Sä hurahdit. Hallelujaa. Hurahti oikeaan suuntaan. Jumalalle kiitos. Ja tiedättekö, miten tämä hurahdus vaikutti? Jos joku nyt ajattelee vielä täällä, että ihmiset eivät odota, että me menisimme ja kertoisimme heille maailman parasta uutista. Ihmiset janoivat Jeesusta enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Kallupit kertovat, Radio ei oli tehnyt kallupin ja, ja, ja kallupit kertovat... Tilastot kertovat, että yli 80 prosenttia Suomen kansasta odottaa, että he, vo, he haluaisivat tulla kirkkoihin, jos he saisivat sieltä jotakin. Eli Suomi, ja mä uskon, että Ruotsi myöskin, on historiansa suurimman hengellisen murroksen ja herätyksen kynnyksellä. Ja mä tuun kohta siihen... Mä sanon, että nyt meidän kristityön on korkea aika herätä, maailma on herännyt, mutta nyt Jumalan on tehtävä jotakin saadakseen meidän kristityt heräille evankeliumaan tekemään sitä, mihin meidät on kutsuttu. Ajatelkaa tämä tyttö, tulee sitten nuorisoiltaan lauantaina, oli nyt mennyt muutaman, pari kolme yötä oli kerinyt tämä uskoon tullut nuori tyttö nukkumaan. Lauantai-iltana, kun hän koulussa oli kertonut, mitä oli tapahtunut, sateet lähetä iloisia. Hän marssittaa, uskokaa tai älkää, hän marssittaa yhdeksän kaveria, jotka tulevat ensimmäistä kertaa nuorisoilta. Ja nyt hän on kastella, siellä on hänen ystävänsä katselemassa ja iloitsemassa, kun häntä haastatellaan, hän kertoo uskontulosta tulosta. Ja tällaisia evankelistoja meillä on seinällä tänä päivänä. No on ollut muutaman viikon uskossa ja ne on kääntämässä koko Seinäjokea oikeinpäin. Halleluja, Jes. halleluja, halleluja. Ja jos joku, joku ajattelee, että se on vain me työntekijät, jotka siellä evankelistat, jotka siellä toimimme ja Jumala toimii. Ei totisesti. Mä justiin sain, sain listan. 58 eri toimintamuotoa meidän seurakunnassa, jonka alaisuudessa on lähes 300 aktiivityöntekijää. Tällainen armi on lähtenyt liikkeelle. Ja no, kaikkien lisäksi vielä muut seurakunnat, jotka tuossa kaupungissa ovat kokeneet samaa siunausta. Ja me iloitsemme siitä ja me siunamme toisiakin seurakuntia. Ja seurakun, sanotaan, että Seineen kaupunki on yksi rukoiluin kaupunki tänä päivänä Suomessa. Siellä on, kun lasketaan kaikki rukouskokoukset yhteensä, niin siellä on yli 33 rukoiskokouksesta joka viikko. Että kun ihmiset tulevat sinne, lähestyvät sitä kaupunkia ja sanovat, että sen kaupungin on aivan erikoislaatuinen ilmapiiri. Halleluja. Se tähden, koska siellä rukoillaan, että lähtenyt Jeesuksen nimessä tuosta kaupungista, halleluja. Ja jos vähäkään yrittää tulla, niin heti ammutaan raskalla tykistöllä, siellä on tykkimiehet, ilmatorjunta on heti paikalla ja, ja ammutaan siellä 24 tuntia vuorokaudessa, halleluja. Pirun ei, sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin perääntyä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Raamattu sanoo, että yhtä tietä ne tulevat sinua vasta. Seitsemän tietä pakenee, hallelujaa. Tulee oikein pakokauhu, hallelujaa. Mä uskon rukouksen voimaan, mä tiedän se, koska mä olen nähnyt sen, että se toimii, hallelujaa. Ja siinä on seurakunnan salaisuus. Jumalalle kiitos Seinäjoella, hallelujaa. Voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta muissa tilaisuuksissa vähän sitten lisää. Nyt on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Yksi merkittävimpiä tapahtuja koko kristillisyydessä ja, ja, ja jumalallisessa pelastushistoriassa. Mua niin ilahduttaa näin kaunis päivä. Voiko, se, voiko juhlia tätä suurta historiallista hetkeä paremmassa hetkessä kuin tällaisessa kaunissa auringonpaisteessa? Ja yksi maailman kauneimpia kaupunkeja. Onneksi olkoon te jöttöporilaiset sanon, että tämä on yksi maailman kauneimpia kaupunkeja. Me saadaan tulla tänne Jumalan eteen, me ollaan kuultu täällä hyvää Jumalan sanaa, täällä on ihania lauluja kaikunut jo ja, ja tällä tavalla. Nyt me saamme hetken viettää Jeesuksen viimeiset tunnit täällä maan päällä. Ja kaksi asiaa erittäin voimakkaasti alkoi mua puhuttelemaan. Voimme vain ymmärtää, kolme ja puoli vuotta tiivisti päivittäin Jeesus oli omien opetuslastensa kanssa. Ja se murhe oli molemminpuolinen ja se eron tunne oli molemminpuolinen. He olivat kasvaneet niin kiinteästi yhteen, että tiedätte vai, jos aviopuolis on menettänyt toisen, niin tiedät, mitä on menettää rakas ystävä uskollinen rinnalta. Opetuslapset kokivat, että jotakin heidän sisimmästään aivan kuin riistettiin, vedettiin. Ja Jeesuksella oli aivan samanlainen tunne. Kaksi asiaa. Millä tavalla Jeesus halusi looduttaa näitä opetuslapsia, jotka tulivat siihen hetkeen, jolloin hänen oli lähdettävä pois täältä. Koska nyt oli pojan aika käynyt loppuun ja nyt alkoi ihmiskunnan historian yksi väkevimmistä ajoista. Nimittäin isän aika oli ollut, pojan aika loppui ja nyt alkoi jumaluuden kolmannen persona. Pyhän hengen, maailmanlaajuinen, ihana aikakausi. Halleluja täällä maan päällä. Ja Raamattu kertoo Luukkaan, lääkäri Luukas kertoo näistä vaiheista. Otamme täältä Luukkaan evankeliumin viimeisestä luvusta, sitten vielä apostolitekojen ensimmäisestä luvusta. Hän kertoo tällä tavalla, että sitten hän vei heidät pois, siis viimeinen luku, luku 24. Sitten hän vei heidät pois lähes Petaniaan asti, nosti käteensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hänen siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja kun he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten, ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Ajatelkaa yhtäkkiä raamattuvaan kuvaa, että nämä miehet, nämä naiset, Uskolliset Jeesuksen seuraajat, Joka ikinen päivä heillä oli ylistyskokous, palvontakokous. Ja sitten sanotaan, että he iloitsivat suuresti. Ja vähän ennen olivat murheen murtamina tietoisina siitä, että Jeesus lähtee. Mutta viimeinen kuva, jonka Jeesus antaa. Näille opetuslapsille, Raamattu kertoo, hän nosti käteensä ja siunasi heidät. Viimeinen kuva, meidän vapaattajamme Jeesus Kristus halusi jättää näiden opetuslasten mieliin, mikä tehtävä meillä on ystävät kristittyinä uskovina. Meidän tehtävämme on siunata tätä maailmaa, rukoilla tämä maailma puolesta. Ainut, joka voi todella muuttaa tämän kurjan maailman, on se, että me kristityt alamme aivan uudella tavalla rukoilemaan ja siunaamaan tätä maailmaa, niin kuin Jeesus Kristus teki. Hän viimeisenä kuvana halusi näyttää ja esimerkin heille, millä tavalla hän haluaa, että he toimivat. Hän nosti kätensä. Ja siunasi heidät. Hän, he näkivät nämä he, naulojen lävistämät kädet, arvet hänen käsissä, jotka muistuttivat heille vielä kerran. Tämän tähden minä tuli tähän maailmaan. Minä lunastin teidät, minä ostin teidät kallilla verelläni. Minä annoin minun ruumiini runneltavaksi. Raamattu sanoi enää ihmiskaltainen, hänessä ei löytynyt ihmiskaltaisuutta. Hän oli niin täysin antautunut meidän tähtämme, ei sen enempää voinut enää antaa kuin mitä Jeesus antoi. Uhri hinta oli niin kallis, että ystäväni sinun ei tarvitse tänä iltana ajatella mitään muuta kuin se, että kuinka paljon Jeesus todella maksoi sinun puolestasi. Kuinka paljon hän rakasti sinua. Se on osoitus siitä, kuinka paljon hän arvostaa sinua tänä päivänä. Et, ei kukaan eikä mikään ole hänen silmissään niin arvokas kuin sinä olet. Koska hän maksoi kalleimman hinnan, hän uhrasi elämänsä, hän uhrasi henkensä, hän uhrasi verensä sinun tähtäsi sitä varten, että hän voi pelastaa sinut ja antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Nosti käteensä ja siunasi heitä. Ja Raamattu kertoi, ja tapahtui, että hän siunatessaan heistä, heitä, Erkani heistä. Ja mä oon ottanut muutaman raamatun paikan. Mitä itse asiassa tämä siunaus, jolla Jeesus siunasi omia opetuslapsia, mitä se oikein sisältää? Psalmi 87 jäi 7. Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Sinä osoitat palvelijallesi hyvyyttä, sanasi jälkeen Herra. Nytkin sama Jeesus joka kaksi vuotta vuosituhatta sitten ojensi nämä siunaavat käteessä, ja varmasti jokainen opetuslapsi tunsi, että noista käsistä virtasi väkevä voima, joka siunasi heidän elämänsä, lohdutti heidän elämänsä. Sama Jeesus sanoo sinulle tänä päivänä ja tänä iltana, Halleluja, Kaikki sinun lähteesi ovat hänessä. Kaikki, mitä ikinä sinä tarvitse, tule tämän ikuisen, muuttumattoman rakkauden lähteen luokse. Hänellä on vielä samat kädet. Hänen siunaavat käteensä ovat kohotetut juuri sinun elämäsi puolelle. Halleluja, ja sinä osoitat palvelelsi, huomatkaa, hyvyyttä sanasi jälkeen, Herra. Tänä iltana me julistamme Jumalan sana. Me julistamme, mitä Jeesus Kristus on sanonut ja luvannut. Ja Raamattu sanoo, hän osoittaa palvelijoilleen hyvyyttään sanansa jälkeen. Me julistamme Jumalan sanaa, niin kuin on kirjoitettu, Jumala elää salas. Jeesus elää tässä sanassa, ja hän toimii sanansa kautta ja siunaa. Jos väkevän voimaa kysytään, niin hän sanoo, tässä olen. Ystävät, jos tänä iltana tarvitaan väkevän voimaa, niin kuin varmasti monet meistä tarvitsevat. Ja Jumalan voima on väkevästi täällä, Pyhä henki on väkevästi täällä. Pyhä henki sanoo ja Jeesus sanoo tänä iltana, tässä olen. Tässä olen. Kosketa minua. Täyty minun hengelläni. Hallelujaa. Se oli Jopin kirjan yhdeksännessä luvussa. Jop 6.9. Hän tekee suuria tutkimattomia tekoja. Ihmeitä ilman määrää. Jeesus Kristus on täällä tänä iltana tekemässä ihmeitä ilman määrää. Suuria, tutkimattomia tekoja, väkeviä tekoja. Halleluja. Jes! Sanokaa jo amen! Hallelujaa! Minun henkeni kaipaa tänä iltana suuria tutkimattomia tekoja Jumalan kirkkauden maailmoista. Ei Jumalalle niinkään ihmeitä, meille ovat, ne ovat ihmeitä, mutta ei hänelle, koska hän on, se on hänen luonteessaan. Hän on ihmeinen tekijä, hän tekee näitä tutkimattomia, suuria, väkeviä tekoja, hallelujaa. Raamattu sanoo psalmissa 118 ja 15, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja, Halleluja. Jes! Hallelujaa! Jos se nyt tulee uskoon, niin kyllä on ihme. Hallelujaa! halleluja. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Psalmi 72 ja 18 sanoo, Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. Hallelujaa! Ja minua siunaa, että tässä sanotaan, että Israelin Jumala on ainoa Jumala, joka tekee ihmeitä, hallelujaa. Ja sen tähden me Jumalan kansana siunamme ainoata oikeata Jumalaa, kun, ei ole vain, kun vain ainoastaan yksi Jumala. Ja hän on Israelin Jumala. Ainut valtakunta tässä maassa ja tämän maan päällä johonka hän on sitonut nimensä ja tehnyt liiton, on Israel, Jumalan omaisuuskansa. Ja sen tänne seinä joltakin käsin, siunamme jatkuvasti Israelia tulleja vielä palatessakin. Ja me huomaamme, että mitä enemmän me siunamme Israelia, sitä enemmän Herra siunaa meitä. Siihen kätkeytyy ihana salaisuus. Hän on Israelin Jumala. Hän on ainut, joka tekee ihmeitä. Meillä on Jumala psalmissa 68 ja 21. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa. Ja Herra, Herra. Joka kuolemasta vapahtaa. Ei aika riitä kertoa, kuinka monet ovat Suomessa ja vähän muuallakin kokeneet jumalallisen ihme parantumisen. Syöpäsairaudet ovat olleet niin pitkälle kehittyneet, että lääkärit olivat todenneet ja sanoneet näiden ystävien kohdalla, että ei ole lääketieteellisesti enää mitään tehtävissä. Mutta Jumalalle kiitos. Ylilääkäri Jeesus aloittaa siitä, mihinkä maalliset lääkärit lopettavat. Halleluja. Halleluja. Jarmo on yksi ihana esimerkki siitä. Halleluja. Jumala tekee ihmeitä. Hän on ihmeellinen parantaja. Hän auttaa sinua. Ja kun hän, rakastaa, kun hän parantaa, niin hän osoittaa sillä, kuinka paljon hän välittää, kuinka paljon hän rakastaa sinua. Halleluja. Minä huudan Jumalan, Jumalaa korkeita avukseni. Jumalaa, joka huomaa, vie minun asiani päätökseen. Psalmi 57 jae 3. Hän on Jumala. Joka tänä iltana vie sinun asiasi päätökseen. Hän on sinun aikojesi vakuus. Avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Jesaja 33, ja 6. Hän on sinun aikojesi vakuus. Ja sitten sanotaan avun runsaus. Minä olen pannut avun sankarin käteen. Halleluja. Psalmi 89. Sitten hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Halleluja. Olivat siteet sitten minkälaiset tahansa, olivat synnin siteet minkälaiset tahansa, niin tänä iltana Jeesus Kristus on täällä rikkoakseen, särkeäkseen ja murtaakseen kaikki ne siteet ja ne kahlet, jolla vihollinen on sitonut ja kahlehtinut sinua. Hän särkee rautaiset salvat, rikkoo ne. Sinun elämäsi korraa, sinä saat olla vapaa. Minä totisesti, ja tämä on yksi tärkeimpi avain lupauksia sille, että me voimme ottaa vastaan näitä siunauksia, joita Jeesus tahtoo välittää meidän elämämme tänä iltana. Psalmissa 27 ja 13, jos et mitään muuta näistä raamatun muista, niin muista edes tämä. Psalmi 27 ja 13. Täällä sanotaan näin, minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Jokainen meistä uskotaan tänä iltana sataprosenttisella luottamuksella uskolla, kerran kun me astumme Jumalan kirkkauden näkymättömään maailmaan, Jumalan taivaaseen. Siellä me uskomme näkevämme Herran hyvyyden ja siellä on kaikki niin ihanaa ja täydellistä. Mutta kun Jumala sanoo, että katsele vähän tänne alaskin päin, että kyllä kiitos Jumalalle, että edessäpäin on valtavia ihania siunauksia, mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden huoma elävien maassa. Täällä, tänä iltana, tässä ja nyt. Hallelujaa. Minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Hallelujaa. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Psalmin kirjoittaja, psalmissa 118 ja 24. Tämä on sinun elämäsi kohdalla päivä, joka muuttaa kaiken. Jumalalle kiitos. Sitten me menemme tuohon toiseen Sama kirjoittaja, lääkäri Luukas jatkaa ja kertoo yksityiskohtaisesti, mikä oli Jeesuksen viimeinen lause, viimeinen lupaus, viimeiset sanat, ennen kuin hän lähti täältä maan päältä suorittaessaan tuon valtavan tehtävän. Oli kulunut 40 vuorokautta sen jälkeen, kun hänet oli ristiin naulittu, ja kun hän oli kolmantena päivänä todistettavasti noussut ylös ruumiillisesti kuolleista. Raamattu sanoo, sama kirjoittaja sanoo samaisessa luvussa, että hän myös kärsimisen jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Siis neljänkymmenen Päivän vuorokauden aikana vapahtajamme Jeesus Kristus liikkui Jerusalemin kaduilla, julisti Jumalan valtakuntaa, piti mitä väkevimmät raamattupäivät, mitä koskaan on pidetty tämän maan päällä. Ja osoitti ruumiillisesti, että hän on ylösnoussut. Lääkäri Luukas sanoi, monien epäämättömien todistusten kautta Jeesus osoitti, että hän elää. Hallelujaa! Yli viidelle sadalle hän ilmestyi kuolemansa ja yleisosimuksensa jälkeen. Ja nyt kun hän oli tämän tehnyt, niin Raamattu kertoo, Luukas lääkäri kertoo, että viimeisinä sanoina, se oli viimeinen toive, se oli viimeinen hänen oikein sellainen syvä kaipaus niin, että tämä toteutuisi näiden opetuslasten elämässä. Ja huomatkaa. Mikä oli? Ja se varmasti jokainen meistä ymmärrämme tänä iltana. Se oli kaikista tärkeä se oli kaikista lähimpänä Jeesuksen sydäntä, koska Jeesus tiesi, että koko maailman tuleva evankelioimistyö riippuu tästä ja vain tästä. Oli niin paljon pelissä. Sen tähden Jeesus jätti sen viimeiseksi lauseeksi, viimeiseksi sanoiksi, mitä hän julisti näille opetuslapsille. Ja se kuuluu näin, ja me kaikki muistamme tämän ulkoa. Vaan kun... Vaan kun jotakin erikoislaatuista tapahtuu sinun elämässäsi ja teidän elämässäne Jeesuksen Kristuksen opetuslapset, minun seuraajani uskolliset, vaan kun pyhä henki tulee, vaan kun pyhä henki tulee, joka ei ollut vielä tullut. Siinä tarkoituksessa Jeesus puhuu pyhällä hengellä täyttymisellä. Voiman saamisella korkeudesta Jumalan valtaistuimelta. Isä oli antanut tämän lupauksen. Vaan kun pyhä tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja huomatkaa, miten seuraava jäi jatkuu. Hän sanoi tämän viimeisen sana, viimeinen julistus, viimeinen opetus, mitä Jeesus sanoi. Nyt me ystävät ymmärrämme, kuinka tärkeää on täyttää pyhällä hengellä, tulla osalliseksi pyhästä hengestä. Saada kokea tämä rakkauden kaste, jonka kaltaista. Sen uudestasyttymiskokemuksen jälkeen ei ole olemassa mitään sen ihanampaa kuin saada täyttöä pyhällä hengellä ja siinä yhteydessä puhua kielillä, alkaa puhumaan salaisuuksia Jumalan Jumalan maailman, suoraan Jumalan valtaistuin, salin istujan kanssa, isän kanssa puhua salaisuuksia hengessä. Rakentaa itseään oma hengellistä elämää. Usko kasvaa ja nousee näiden tilanteiden yläpuolelle. Ja tulee väkevä voima ja tulee väkevä näky ja tulee väkevä rakkaus. Voittaa ihmisiä Jeesukselle Jerusalemissa, Samariassa, Juudeassa koko maan ääriin saakka. Ja sitten kerrotaan. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä. Ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään Kun hän oli ensiksi sanonut tämän. Tärkeimmän, mitä hän viimeisenä tahtoi painottaa ja sanoa omille opetuslapsille. Kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistä. Ja siinä tämä opetuslasten joukko katselee, kun taivasta laskeutuu pilvi. Ja Jeesus tässä pilvessä nousee ja irkanee pikkuhiljaa heistä. Ja kun he katselevat heidän vapahtajansa Jeesusta Kristusta, niin hän lähtee. Menee näkymättömiin sinne Jumalan näkymättömään maailmaan. Ja samanaikaisesti kun he katselevat kaihoten, janoiten ja odottaen sitä toteutumista, jonka Jeesus viimeisenä ihanana lupauksena antoi heille. Raamattu kertoo, yhtäkkiä tapahtuu tällainen. Kun he katselivat taivalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönään seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Samassa yhteydessä, kun pilvi vei, Jeesus meni, Jumala lähettää taivaasta kaksi enkeliä, miehennäköistä enkeliä, jotka tulevat ja sanovat heille jotakin tärkeää. Ennen kuin luemme tuon lopun, niin mä kerron, että nyt olemme saaneet kokea ihmeellisiä aikoja myöskin Pohjanmalla. Tämänkin suhteen minä sanon, että me olemme menossa voimakkaasti, ystävät, rakkaat. Saanko vielä kymmenen minuuttia? Me olemme menossa voimakkaasti takaisin apostoolliseen aikaan. Ja tässä apostollisessa ajassa, alkuseurakunnallisessa ajassa, ennen Jeesuksen takaisin tuloa, silloin kun oli vedenpaisumukset ja tuomiot tuli ja silloin kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin enkelmaailma aktivoitui. Enkelivierailut olivat erittäin voimakkaita ja niitä tuli tiheään tahtiin. Alkuseurakunnan ei tarvitse lukea muuta kuin apostolien tekojen, että te huomaatte sen. Ja ystävät, rakkaat, me olemme koko jumalallisen pelastushistorian suurimman, valtavimman tapahtuman ja hetken kynnyksellä. Jeesus Kristus on tulossa noutamaan omansa pois täältä maan päältä. Halleluja! Ja tiedättekö mitä? Enkelmaailma on aktivoitunut. Halleluja! Jumalan, että enkelit rohkaisemaan meitä, että ystävät, sisaret ja veljet, valmistautukaa, alkaa hengessä palavia, niin kuin että tuota, alkukielestä käännettynä alkaa hengessä tuota, kuumia. Hallelujaa! Jeesuksen nimessä. Nyt on todella korkea aika olla kuuma pyhässä hengessä, mitä enemmän ja lähempänä me Jeesusta, niin kyllä kuumuutta riittää, lämpöä riittää, rakkautta riittää, halleluja, kun pyhäkin pääsee täyttämään. Pohjanmaalla ollaan saatu kokea ihmeellisen nyt mä kerron vaan niistä kaksi. Nimittäin pimeisenä tammikuun iltana yhtäkkiä valo leimahtaa. Maria Mäntyniemi, Marita Mäntyniemi ei uskonut koskaan henkilökohtaisesti, että hän olisi voinut jotakin niin sanoin kuvamatonta nähdä, kuin hän sai olla toteamassa ja näkemässä. Ja hän kuvaa sen itse näin. Oli, oli ihan pimeä, kello oli noin 11 tai iltana. Ajoin virroilta rauhassa kohti alavuutta. Yhtäkkiä huomasin metsän reunassa epätavallisen kirkkaan valon. Ja samalla huomasin autoja, autoja pysähtyneenä tien sivussa. Ihmettelemässä ilmiötä kertoo Marita Mäntyniemi. Pysähtyessään autojonon perään. Hän vasta ymmärsi näyn. Se oli enkeli. Valtavat siivet olivat levitettyinä ja vaikka enkeli oli kaukana, näkyi teksti hänen oikean siiven edessä, jossa luki, viljavainiot vaalenneet. Vain kaksi sanaa. Hän muistaa, että enkelin helmat olivat pitkät ja myös loistavasti Kiharat, hiukset olivat pitkät ja heiluivat tuulessa. Itse enkelin kasvot. Kasvoja hän ei muista nähneensä. Marita Mäntynimi myöntää kokeneensa tapahtumassa erityistä pyhyttä. Ensiksi tuli olo, että lähtee jalat alta. Sitten tuli riemu ja ilo sisään niin, että olisin voinut olla siinä loppuyön. Puhuin kielillä, vaikka en ole sitä ennen näin yllättäen tehnyt. Tapahtuma oli todistamassa Maritan lisäksi muita autolla paikalle pysähtyneitä. Yhdessä autossa oli kaksi miestä ja toisessa pariskunta. Lisäksi oli paikalla nainen, joka oli jo polvistuneena, kun tulin paikalle. Marita tunnustaa, että on aina pelännyt näkevänsä yliluonnollisen ilmiön. Tapahtuma kesti varmaan alle puoli tuntia. Yksi nainen keräsi meiltä puhelinnumeroita, mutta en ole kuullut hänestä tai muista paikalla olleista mitään. Sen jälkeen kaikki menivät autoihin ja jatkoimme matkaa. Marita Mäntöniemi kertoi vielä, että enkelin ollessa taivaalla hän ei kuullut minkäänlaisia ääniä ympärillään. Ja kun tätä sisarta Marita haastateltiin meidän satet lähti illassa, kaikki työntekijät, koko meidän työntekijätiimi, kun me keskustelimme tuon kokouksen jälkeen, joka ikinen totesimme. Kun me katselimme tuota Maritaa, hän säteili, hänen kasvonsa olivat. Hänellä oli yliluonnollista iloa, vaikka siitä oli jo mennyt viikkoja, kun tämä oli tapahtunut. Kukaan meistä ei epäillyt tätä aitoutta, etteikö hän olisi nähnyt. Ja hedelmät kertovat puolestaan. Maritan avioliitto oli menossa täysin karille. Heillä oli jo erosuunnitelmat ja hankkeet. Ja tämä tapahtuma jälkeen. Hänen miehestä tuli usko. Heidän avioliittonsa korjautui. Nyt he ovat rakentamassa yhteistä kotia Alajärvelle. Hänen uskonsa uudistui aivan täydellisesti. Ja voisi kertoa vaikka kuinka paljon niin hyviä asioita joita on tapahtunut. Hän joutui vaihtamaan puhelinnumeroa, tavallaan menemään maan alle. Epäuskoiset uskovat soitti. Niin järkyttäviä puhelut, että hän ei jaksanut, eikä kestänyt sitä enää. Erittäin, erittäin murheellista. Ja kuinka paljon tämä on herättänyt uskomattomia ihmisiä. Pohjanmaalla ja ympäri Suomea puhutaan tästä tapahtumassa. Netissä on käynyt katsomassa yli 30 000 ihmistä. Ja tämä on herättänyt ihmiset aivan uudella tavalla näihin taivasasioihin. Ei Jumala turhaa lähetä enkeleitä. Heillä on aina sanoma. Vilja Viljavainiot ovat valjeneet. Jos me kristityttämme muuten ymmärrän niin Jumala täytyy lähettää enkeli, joka siivessä on teksti. Ymmärtäkää nyt hyvät kristityt. Sato on kypsää, menkää sirppiene kanssa, rakkauden sirppien kanssa, leikatkaa kypsä vilja Jumalan aitoihin. ennen kuin se on liian myöhäistä. Toinen ihana tapaus, jonka törmäsimme muutama viikko sitten, seinä, jolla sateet lähetä kokouksessa kauhavalta, tulee nuori reipas 18-vuotias tyttö Ville rukosjonon haluaa julkisesti antaa elämänsä Jeesuksen, oli tehnyt sen jo muutaman päivän aikaisemmin. Ja hän kertoo Villelle siinä rukousjonossa meidän työntekijälle, että mä olin nähnyt enkeli näyn. Ville kertoo sen mulle tuo kokouksen jälkeen. Ja mä alan tietysti metsästämään, että mistä saan kiinni tämän tytö, ja sainkin, ja soitin tänne tälle Jenika Alaselle. 18-vuotias nuori tyttö kertoo, että 24. Tuota, huhtikuuta hän oli matkalla sunnuntaina kello 16 kauhavan keskustasta noin viisi kilometriä. Oli menossa Mäenpään tietä, sellaista tietä, viisi kilometriä kauhavan keskustasta Sivukylään, parhaan kaverinsa luokse tapaamaan häntä. Yhtäkkiä kello 16 iltapäivällä, keskellä kirkasta päivää, hän huomaa, enkeli seisoo 20 metriä pitkä, korkea enkeli seisoo keskellä tietä, oikeassa kädessä miekka. Ja Jenika kertoo, että hän tekee hätäjarrutuksen. Saa auton pysähtymään ihan enkelin eteen. Ja hän kertoo, että hän, hänestä tuntuu, että koko hänen olemuksensa tärisi ja ratti ei mennä pysyä hänen käsissään, kun hän pitelee siinä sitä ratista kiinni ja hän tärisee ja pelkää. On kuin haavan lehti. Tyttö ei ollut edes uskossa. Ja hän kertoo, että kun tuon enkeli, kun mä kysyin, että minkälainen oli tuo enkeli katse, hän sanoi, että hänellä oli erittäin vakava ilme ja katse. Ja kysyin häneltä, että mitä tämä enkeli sanoi sinulle. Niin hän sanoi, että hän sanoi tällaiset sanat. Ja vaikka hän oli autossa, ikkunat oli suljettuna, hän sanoi, että niin kuin olisi semmoinen valtava äänen toistot ollut siellä autossa, tämä enkeli puhui semmoisella auktoriteetilla ja semmoisella maisteettisuudella. Ja hän sanoi nämä sanat hänelle. Jää nyt tänään, huomenna voi olla myöhäistä. Ja tyttö todella ymmärsi, että hän on tekemisissä tuon puoleisen Jumalan enkelimaailman ja enkelin kanssa. Ja hän sanoi, että se kesti ehkä noin viisi minuuttia, kun hän katselee tuota enkeliä. Ja hän oli aivan, aivan niin pelonvaltaaman, että hänestä, niin kuin hän kertoi hänestä tuntuu, että hän kuolee siihen paikkaan. Ja yhtäkkiä enkeli lähtee. Ja kysyin, että mitä teit sen jälkeen. Hän sanoi, että minä avasin auton oven. Minä lyhistyin sinne keskelle tietä, polvistuin. Itkin siellä. Ja sitten tuli ensimmäisenä mieleen, että soitan äidille. Hän soittaa äidille ja kertoo, mitä on tapahtunut. Äiti sanoo, soita tädille ja hänen miehelle ja mene heidän luokseen. He kertovat sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ja niin tyttö Saa voimia sen verran takaisin, että pääsee ajamaan autolla ja menee suoraan kauheaman keskustaan, tädin luokse ja hänen miehensä luokse. Ja hän kertoo, että hän lyhystyy sinne heidän lattialle pitkin pituuttaa ja itkee siellä aivan valtoimena. Ja täti miehensä kanssa tulee ja julistaa tälle nuorelle 18-vuotiaalle, kaikki hänen syntissä anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa. Ja muutama puolitoista viikkoa tästä hän tuo satet lähetä kokoukseen, kaverin, kaveri tulee uskoon väkevästi antaa henkilökohtaisesti elämässä Jeesukselle. Ja sitten samana perjantai samalla viikolla perjantaina hänet kastetaan siellä kauhavan vapaaseurakunnassa, hän liittyy sinne vapaseurakuntaan ja on sielujen voittaja. Tulee proviisi meidän kanssa me julistamaan yli 30 000 nuorelle, että Jeesus elää. Hallelujaa. Halleluja. Mä sanoin, että mitä sen ihana pakolla evankelista tässä lopun ajassa. Ihmeitä tunnustujat lisääntyy, voima lisääntyy, Jumalan väkevä ilmestyminen lisääntyy, halleluja. Kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Ei ole aika istua penkeissä ja kirkoissa ja ihmetellä ja katsella ja juhlia julistaa Jeesusta. Ei, enkeli tuli ja potkaisi pojat liikkeet, lähtekää Jeesuksen nimessä nyt liikkeelle julistamaan evankeliumia tälle maailmalle, Halleluja. Kaksi enkeliä tarvittiin. Hallelujaa. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tulema samalla tavalla kuin te näitte hänet taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan öljymäksi, joka oli lähellä Jerusalemiin, sapatin matkan päässä. Ja sitten ne tekivät sen, mitä Jeesus odottamalla odotti heitä. Älkää lähtekö, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voimakorkeudesta. Ja kymmenen vuorokautta, ajatelkaa, kymmenen vuorokautta nämä olivat yläsalissa Jeesuksen seuraajille. Ja odottivat ja odottivat. Ja olivat jo istuvassa asennossa, kun oli jo kymmenen vuorokautta odotettu ja jaksettu enää seistä. Ja Jumala voi istuessa täyttää pyhällä hengellä. Voiko me ollaan nähty sateet lähtökokoukseen, kuinka monet ovat täyttyneet pyhällä hengellä. Nuoria ihmisiä alkavat puhumaan kielillä. ja se on niin yksinkertaista, ei siinä tarvi mitään muuta kuin vain ottaa vastaan. Hallelujaa. Ja vielä nämä lopuksi, Jumalan pyhääkin kehotti lukemaan, nyt tapahtuu täällä tässä, Ruotsin kenttä tulee kokemaan radikaalin muutoksen hengellisesti. Varautukaa siihen. Kerta kaikkia tämä kenttä ei tule enää olemaan samanlaisensa. Mä sanon, että mä oon kyllästynyt sellaisiin kokouksia ja että me lähdetään samanlaisina pois. Täältä lähtee muuttuneet, täältä lähtee Jumalan miehiä ja täältä lähtee Jumalan naisia, jotka eivät pelkää perkeletä, vaan pelkää Jumalaa. Halleluja, Jeesuksen nimessä. On todellakin tullut aika, jolloin me ei nähdä katsella varjoja eikä pelätä varjoja ja ajatella, joka nurkassa siellä on joku pepö. Olkoon vaikka minkälaiset pepöt no on sitä varten, että lähtee sieltä, Jeesuksen sen nimessä. Saatana palvoja, että monta kertaa on meitä vaikka mitä, ja tänäkin kesänä, kun menemme rockfestivaalle, niin ne tulevat niiden pukimerkkiensä kanssa, saatana palvoja merkkiä kanssa, melkein puhkoo meiltä silmiä, niin me otetaan heti heiltä luulot pois, mäkin katon niitä suoraa silmiä ja sanon, että kuule, sä oot ihan oikeassa, saatana on ikuinen kakkonen, ja Jeesus on ykkönen, hallelujaa! Heti matto pois alta, Jeesuksen nimessä, saatanalta luulot pois, että se näkee, että Jeesus Kristus on todellinen Herra, hän on kuningas ja kuningas ja väkevä vapate. Ja kuunnelkaa, mitä pyhäinkin sanoi. Tämä tulee toteutumaan sataprosenttisesti teidän kohdallanne nyt, ja se alkaa tänä iltana Jeesuksen nimessä. Kuunnelkaapa nyt erittäin tarkasti. Nämä on kolme viimeistä raamatun paikkaa, jonka mä luen. Sitten me rukoillaan. Minä vuodatan vedet. Nyt Jumala sanoo. Jesaja 43, 44 ja 3. Huomatkaa, Jumala vuodattaa vedet, ei ihan kenenkä tahansa, päälle. Jumala odottaa meiltä, että meillä on kuvamaton jano ja kaipuu saada täyttyä pyhälle hengellä ja tulella. Minä vuodatan vedet, huomatkaa, janoa vaisten päälle. Mitä enemmän sinä janoat henkeä, Jumalan läsnäolo, sitä enemmän hän juottaa sinua. Jos vähän on janoa, niin vähän juot. Jos on enemmän janoa, sinä juot vielä enemmän ja sinä saat. Ja virrat huomaa kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni. Sinun vesojesi päälle, sinun lapsesi pelastuvat, sinun sukusi pelastuu, sinun puolisosi pelastuu, sinun omaisesi pelastuvat. Jeesuksen nimessä, tämän hengen myötä, vesojen päälle, sinun siemenesi päälle, minä vuodatan siunaukset, minä vuodatan ihanan jumalallisen siunauksen. Ja sitten hän sanoo, runsaalla satella sinä Jumala kostutit perintömaasi. Ja kun se oli näännyksissä, niin sinä virvoitit sen. Psalmi 68 jäi 10. Huomaa, runsaalla sateella. Halleluja. Meidän ei tarvitse pieni pieniä, mikä se on, kanssa, pisarointeihin, vaan runsaaseen sateen. Nyt kerta kaikkia taivas antaa, mä oikein hengessä, niin kuin nyt näen, mä kerron, mitä mä näen. Et Jumalan valtaistumella todottaa vaan, että milloin Saisi, saisi polkasta kaasun päälle, oikein täysillä. Halleluja. Jumalan jalka jo kaasupolkimella, että nyt lähdetään oikein turpo paanalle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja jätetään ne semmoiset hössykät, tuota, tyhjäkäyntiajat Jeesuksen nimessä, lähdetään Turpo-päällä menemään sinne Jumalan väkeviin siunauksiin. Runsaalla sateella sinä Jumala kostitut, kostutit perintomaasi Ja kun se oli näännyksissä, niin sinä virvoitit sen. Mitä enemmän janoat, sitä enemmän saat. Ja sitten vielä yksi raamotun kohta. Pirkko, yli 80-vuotias eläkkeellä oleva, ihana opettajapalveluksessa toiminut. Yllätti niin voimakkaasti, että mä, mä itkin, kun mä olin kahdeksan jälkeen tuota seinä, joilla sateet lähetä kokouksessa rukoilevat. Valmistautumassa rukoilemaan sateet lähetä Yhtäkkiä kattelin sieltä ikkunoista niin tuota ylhäältä niin katson, että aamu kahdeksan jälkeen niin taksi ajaa, tulee siihen kartaan siihen meidän pihaan. Ja taksi pysähtyy siihen oven eteen. Ja sieltä tulee eläkkeellä oleva, enää ei kunnolla pysty kävelemäänkään, 80, yli noin 80-vuotias tai 7-80 välillä oleva eläkkeellä oleva naishenkilö. Ihana esirukoilija tulee taksista, maksaa taksi ja astelee sisälle kuin kuninkaan tytär, kertaa kaikkea, että minä haluan olla mukana tässä herätyksessä. Siinä on asennetta. Kerta kaikkia tulkaa rukouskokouksi vaikka takseilla, jos ei muuten. Ennen kuin oltiin filistealaisiin, niin kapakoihin että pääkolisi. Eikä yhtään ajatellut, että tuota maksuko vai eikö maksanut. Asennetta. Tässä on oikein todellista asennetta. Hallelujaa. Sitten viimeinen raamatupaikka. Hesekiel 34 ja 26. Tämä totisesti toteutuu. Halleluja meidän elämässämme, tässä kaupungissa ja teidän kaupungeissa kylissä. Jumala sanoo, Hesekiel 34 ja 26, ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa. Ne ovat siunauksen sateita. Noustaa Jumala kunne ottaen ylös. Halleluja. Hora por Espíritu la para tu Coterra más. Jura por Espíritu Coterra la Santo Gloria la Coterra más. Jura la para tu Coterra más. Jura